Urtarri ian, biskabate e, gertatzen ari zen murrizketen e, abiada honetan, horra ba, ziginen antolatzen, azire batean irakazde batzuk, baina gero oso garbi egen euken, gurasoekin batera egin behar dugula bide hau, zehazken batean, hor ba, dauzkagun e, ikazdeak, e, pairatuko dute baita ere, hezkuntza publikoz kaldunaren kalitate ez, desmantelatze hau. Eta bueno, hini guztot, e, bide e, berean gaudela, konpartitzen ditugula E, ze, aldarrikapen beretsuak, eta gainera ikuste beile badutela gogoa urratsak emateko hau da esperoan ez egoteko. Eta esan behar duuko gore baitaren manifestu bat plazaratu genula, sinadura jar jasotzen ari garela eta gure asmoa dala e bukatu baino lehen deno batera printsaurereko bat ematea.